з поораним зморшками чолом і з таким самим поораним лицем. Груди його осяяли орденами та медалями. Коло Остапа Кіндратовича сидів син зі своєю жінкою. Обоє наші сільські вчителі. Сиділи діти їхні, все хлопці, вервечкою біля них виразами облич, нагадуючи не тільки батька і діда. Так молодого жонуки – «Хіба онукам зась на весілля до діда свого?» – мудро заперечила баба Килина. За столом заспівали пісню, тільки не веселу, як годилося б, а журливу. І несподівано молодий Остап Кіндратович затулився долонями, і крізь пальці просочилися сльози. Пісня ще трохи погойдалася на сумних крилах у хаті і згорнула крила. Син-ушитель батька до себе і заспокоював. «Весілля ж, тату, весілля!» А в самого сльози бриніли в голосі. Хотілося чкурнути за столу, втекти на двір. Бо що ж це за весілля без молодої? Що ж це за весілля, де за молодого, хоч і знатний колгоспний комбайнер? Але ж голуб він уже сизий. Що ж це за весілля, де лються сльози?» І ти вже вислизнув із-за столу. А що баба Килина мала тебе за свій подорожній посух, то твоя рука не випорхнула з її руки. Опинилася ви з бабою на дворі За звичкою, бо куди проти неї радіо чи телевізору? Вона розмовляла з якоюсь тітонькою, що пристала до вас. І ти ловив їхню річ, і та річ перед твоїм зором оберталася видиво живе. Була Остапа на весіллі, Сокуріла баба Килина. Хай Господь милує, вощока тітонька їй. Світ усього набачився, А такого весілля ще не бачив. Коли воювали, А воно й досі горя скільки, Тож Остап партизанив У лісах за Дніпром, І Миланка з ним у лісі партизанила. Там полюбилися, Либонь, Чи в лісі полюбилися, Чи раніше, до війни, А як Миланка і війшла в тяж, то він послав її в село, аби в селі родила, а не в землянці. Вона в батьків народила, ховалася у батьків, та хоч як ховайся, людські очі побачать скрізь, донесли німцям, що партизанка ховається в селі. Що мати її жива, тільки не дочуває, славна така. Та ж мати Меланчела була на весіллі, і батько Меланчин. Прийшов би та приставився. Батька теж, пам'ятаю, якось такого великого Суманиса з Дніпра на плече поклав, аж присідає під сомом. То німці взяли Меланку з дитиною. Отож і з дитиною, згоджується тітанька, яка все це знає, але ж баба Килина розказує так, наче ніхто краще неї не знає. І на шибениці повісили її разом із дитиною малою. Висить Миланка, і дитя як сховала за пазуху, як пригорнула руками, так і тримає. А зняти не можна, і порятувати не можна, бо вартують. Не бачите б такого ніколи. І плачу такого дитячого ніколи б не чути. То Остап уночі з лісу прийшов з партизанами. Так зняли Миланку з шибениці. Хлоп'я мало не задубіло, та врятували. Врятували. Сидів ниньків батька на весіллі, з жінкою та діточками. І за руку тебе смикнула баба Килина. Вже скоро до школи, то вчитимешся в нього. Славний такий чоловік удався. Остап із Миланкою не розписувалися, правда? Хіба ж могли в лісі розписатись? Не було в лісі сільради – Жили на віру, все життя йому затулила Миланка, аж ось коли розписався з нею ниньки. А є такий закон? Якби не водився такий закон, то не розписали б. І спокійною? Для когось спокійна, а для Остапа як жива. Пам'ятав і пам'ятає, та й село наше не забуло. Пам'ятає все, княжа гора, отаке весілля. А як на ньому веселитися? Сидять і журяться. Остап сльози витирає. Він усе життя витирає сльози. Кому як?